що вечора селенок та особи, що його супроводжували, в'їздили в котре з село району і робили засади, щоб уполювати жінок, які поверталися, скажімо, з буряків чи з кукурудзи. Піймавши нещасних, виснажених роботою колгоспниць, не тільки штрафували, а й незрідка били. Ці чутки повсюдилися районом, може, доходили і в область, але ніхто не зупиняв селенка рукоприкладство владців у ті часи було нормою. Досить сказати, що про нього з гумором і насолодою розповідав у редакції тодішній редактор Володимир Козел, що часто був учасником операції «Засада, ініційованих Селенком», наче колгоспниці були безправними кріпачками. Мені згадувалися будні в районці. Це таки справді була школа. З одного боку я набив руку в ремеслі, навчився швидко писати навіть тоді, коли... Для цього не було жодного настрою, а головне – чимало побачив і почув, їздячи по селах району і зустрічаючись з різними людьми. Скажімо, в Ярославці мені розповіли, що тут був маєток Сергія Подолинського, котрий писав якісь книги. Я тоді занотував це прізвище й аж через багато років дізнався, хто це такий. Мені показували, де стояв будинок Подолинськ. Там за розповідь був сад і парк. В них лишилися поодинокі. Школярами нас возили в Лебедин, де в час війни нібито діяв партизанський загін, що з тамтешнього лісу грозою налітав на окупантів. Літня жінка, мати командира загону, розповідала нам про партизанські подвиги, і нам здавалося, що завдяки їм Німеччина зазнала поразки. Про це навіть було написано кілька буцімто документальних книжок. Пам'ятаю, одна з них називалася «Вилітали орлята в грозу». Автора не пригадую. У редакції «Перед днем перемоги» редактор сказав, поїдеш у Лебедин, поговориш з учителем історії, заглянеш до шкільного музею, і в тебе буде досить матеріалу про партизанський загін. Плануємо цілий розворот у номері під твій нари. Поїхав у Лебедин. Мені не розповідали на багатотомну сагу. Я сів і настрочив її скорочений варіант. І ось, летюч, планується святковий номер. Серед матеріалів, які йдуть у нього, не чую про моє натхненне творіння. Запитую про це редактор. А він каже, матеріал забракувало керівництво району. Там сказали, досить поширювати ці байки. Ніякого партизанського загону не було. Там була група дезертирів, які тероризували селян, вимагаючи, щоб вони утримували лісових мародерів. З'ясувалося, що лебединці засипали своїми листами всі високі інстанції, аж до ЦК партії включно, пояснюють, що партизани в Лебединському лісі та їхня героїчна боротьба – вигадка з якої все село глузує. Отож, десь із гори, очевидно, надійшла команда відставити легенду. Героїчних партизанів розжалували банальні мародери. Після цієї історії я зрозумів, що для відповідного виховання мас можна вигадувати, що завгодно. Головне – переконливо про це говорити. І постійно. І люди повірять. У Лебедині не хотіли повірити. Бо ще багато було живих із тих, хто став жертвою мародерів. Вони теж не мовчали у відповідь на поширювання міфу про народних месників. Навіть складали сатиричні частівки про них. І сталося те, що рідко буває. Прийшла команда, якою робилася поправка в минулому – партизанів, про яких розповідалося, насправді не було. Це звичайна помилка. Як тут не згадати крилату фразошек «Історія» – це купа анекдотів, які розповів ідіот. Очевидно, цей випадок був тоді винятковий. Бо ж роздування героїки народних месників у боротьбі з окупантами доходило майже до масового психозу. Партизани були як священні корови то вже нині ми взнаємо неперефарбовану правду про це явище Другої світової війни, тотальну легенду, міф про всенародний героїзм. Про що могли говорити четверо літераторів при пиві? Звичайно ж, про політику. Перш за все про те, хто посяде крісло Брежнєва. Тут ми були одностайні. Хтось із кремлівських геронтів. І як показали подальші події, на політичному Олімпі – ми не помилялись, і, мабуть, не тільки ми легко вгадали, що там буде і хто там буде. Повертаючись до Києва, ми мали відчуття, мов би, перегорнули ще одну сторінку життя. Пишу «Ми», бо всі троє між собою говорили про це і звіряли свої відчуття. Добре розуміли, що тепер мала земля, відродження, цілина – які вважалися архівидатними творами публіцистики й автором, яких вважався сам товариш Брежнєв, хоча насправді все те склепали щедро винагороджені літературні негри, будуть викинуті на смітник. І тільки на сторінках старих газет і журналів залишаться всі ті суперлативи на адресу Брежнєвої трилогії, котрі нестримно лилися на архітворіння генсека правлячої партії. Це ж тільки в кулуарах ходив анекдот. Брежнє, відкриває книгу, говорить: "Інтересно самому, і що ж я здесь написав. Потім пішов гуляти, ще таке анекдот. Чому помер Брежнєв? Бо він проспав у ранішню реанімацію. Ми знали, що в Москві зміна вождя може спричинити зміни в ієрархії різних творчих організацій, але до Києва те навряд чи дійде. У нас все утрушено під скипетром Щербицького, повновладного господаря України." Тому всі ті, що стоять у черзі за чинами, мусять терпляче чекати політичних змін саме на Українському Олімпі. Так воно й було. Все в нас лишилося на своїх місцях. Та й у межах усього Союзу ніяких помітних змін, окрім зміни караулу, не спостерігалося. До перестройки ще було далеко. Ніхто її не передчував і не прогнозував. Цікаво, що до кінця існування Союзу Лишалося менше десяти років, але також ніхто не брав на себе сміливості сказати чи навіть подумати, що зовсім скоро це станеться. Тюрма здавалася міцною і розрахованою ще навіть. Нині чимало вихваляються тим, що вони добре знали про близький крах ССР, але, здається мені, вони видають бажане за дійс. Як з'ясувалося, тільки Андрій Амельрік був твердо переконаний, Радянський Союз уже на краю прірви і скоро йому буде кінець. Дата смерті СССР в Амальріка 1984 рік. Щоправда, початком кінця імперії він вважав неминучну, на його думку, війну СССР із Китаєм, яка призведе до спалаху російського шовінізму та націоналізму в уярмлених народів. Про це він написав ще 1969 року в своїй книжці «Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року». Неминучим вважав розпад СССР і Юрій Липа. В нього також є книжка про це «Розподіл Росії», але він не визначав конкретну дату смерті Союзу, котрий він, як більшою поіменовували його на Заході, називав Росією. До речі, Амальрік у своєму листі до Анатолія Кузняцова так пише про тогочасну ситуацію, яка панувала в середовищі творчої інтелігенції. Іноді мені здається, що радянська творча інтелігенція – то люди, які звикли думати одне, говорити друге, а робити третє. В цілому це явище ще прикріше, ніж самий режим, що його породив. Лицемірство й приймання речей такими, якими вони їй нав'язуються – так в'їлися в неї, що кожну спробу поступити чесно вона трактує або як хитру провокацію, або як безумство. Ми справді так жили. Це була, мов би, гра. Всі давали себе цілком лояльних до режиму, хоча насправді в глибині душі ставилися до нього хто іронічно, хто з презирством, а хто з ненавистю. Одиниці беззастережно вірили в усі ті фанаберії, про які говорили кремлівські старці та їхні молодші підспільство, суспільство стрепенулося, коли на політичному Олімпі з'явився Горбачов, який проголосив курс на гласність і демократизацію. Тільки безнадійні скептики зустріли все це з іронією, а загал хотів. Людина завжди хоче в щось вірити, бо віра дає надію, а надія — життєву енергію. Ми тоді захлиналися в дискусіях про те, як і що тепер буде. З Москви приходили нові ідеї. Це був великий внесок у наші прекрасні ілюзії. Всі шукали інформації, яка підкріпляла б усі ці ілюзії. Рекордно виросли наклади ліберальних часописів «Огньок», «Новий мір», «Знамя», «Дружба народу». Щоправда, в Україні Горбачовська перестройка йшла тугувато. На своєму троні все ще надійно восідав догідник російського шовінізму і україножерж Чербицький. Але Україна не втрачала надії. Більше того, ентузіазм і жадання благовісних перемін наростали. А далі поки. На політичну арену і в нас, як у Прибалтиці, стали виходити швидко створені громадські організації і перші партії. Тодішні вибори до Верховної Ради принесли несподівані результати. Там з'явилися вчорашні дисиденти і лідери руху. Вони здебільшого тріумфувалися.